Новото замеделие. Малкото стопанство прибираше плодовете на своя труд. Харманът бе направен пред къщата, братите и сестрите помагаха в тази работа. След като бе отвеено и пречистено, зърното бе прибрано в хамбара. След последния харман, като бяхме събрани около учителя на двора, той каза: Без хармония нищо не се постига. Защо иде глад между народите? поради отсъствието на хармония. Омразата, антагонизмат, зависта са между другото и причина за глъда, лишенията и мора. Има един морал, който може да повдигне този народ. Мога да ви дам начин, как да копаете и орете, за да се благослови тази земя, да даде много повече жито, отколкото е давала до сега. Но за това се изисква благородно сърце и ум просветен, а не порочен. Хората трябва да бъдат добри и честни. Ако аз обработвам един декар земя по новия начин, а други обработват 10 декара по стария начин, ще изкарам толкова, колкото у нези от 10 декара, че и повече. Има начини, чрез които човек може да пести време и енергия, да си служи с тях при особени случаи. Но тези начини не са известни още на хората. Като не знаят това, те казват Така е наредил Бог. Не. Вие сте се отбили от естествения път на развитието и поради тези ваши грешки Животът ви е станал толкова тежък, че не можете свободно да си почивате. Кой е новият начин? Любовта. На някои братя съм давал конкретни методи на работа по новия начин. И те са имали чудесни резултати. Една сестра каза. Един брат ви е питал, дали има начин да се увеличи реколтата, може ли с 10 декара, ви да изхранва семейството си. Вие сте му дали методи и той могъл да изхрани семейството си с 10 декара. Учителя продължи. Някои ще кажат, тези неща са неприложими, това е утопия. Не. Това може да се опита още днес. Това учение е дошло вече. То може да се приложи още сега? Има един важен стопански въпрос. Трябва ли да се вземе почин, щото всички хълмове около селата да се залесят с плодни дървета, да не останат голи места? Насадете ги с плодни дървчета, круши, ябълки, сливи, орехи и прочее. Също и всички шосета от двете страни да се залесят не с декоративни, а с плодни дървета. Тогава в най-скоро време България ще стане плодна градина. Ще има изобилие от плодове. Значи ще има изобилна храна. Понеже плодовете са важна храна. Ето в тази посока трябва да се работи енергично. От този дух трябва да се проникне целият народ, навсякъде да се посаждат такива плодни дравчета, които отговарят на климата, на почвата. Трябва да се има предвид кое е плодно дравче, над коя височина над морското равнище вирее.